Розділ 8 Достобіса мелодраматично, правда? Я знаю, що світ бачив і одне-два ліпших оповідання, а якщо точніше 200-300 тисяч ліпших оповідань. Тут на кожній сторінці треба ставити штамп, написано для семінару з літературної творчості. Бо так воно і було, принаймні до певного моменту. Воно мені видається тепер таким жахливо-вторинним і жахливо-школярським, «Стиль Геммінгвея. От тільки все в нас у теперішньому часі. Як модно, Йоханий Бабай». Тема Фолкнера. «Що може бути серйознішим? Летурнішим?» Та всі претензії, що так і прутять з цієї історії, не в змозі приховати те, що це надзвичайно сексуальне оповідання, написано надзвичайно недосвідченим юнаком – на той час, коли я писав місто самців, у мене було всього дві дівчини, та й то одну з них я передчасно облив спермою. Не дуже-то я був схожий на Чико в наведеній вище оповідці. Ставлення до жінки тут навіть не те, що вороже. Воно балансує на межі огидності. Дві змальовані в місті самців жінки – хвойди, а третя – просто посудина для зливу сперми, яка каже щось типу «Я кохаю тебе, Чико». «Мій, зайди і почастую коржиками». А чик увесь такий себе крутий мачо, куряга-роботяга, що наче зійшов із платівки Брюса Спрингстіна. Хоча в той час, коли я надрукував це оповідання в університетському літжурналі, де воно опинилося між віршем під назвою «Відображення мене» та есе про правила відвідин студентських гуртях жінками, про Спрингстіна ще не чули. Це робота юнака настільки ж невпевненого, наскільки й недосвідченого. Та все ж то було перше з оповідання, яке я написав, що за відчуттями здавалося цілковито моїм, повністю цілісним, після п'яти років марних спроб. Оповідання, яке ще можливо підніметься і зазвучить, навіть якщо з під нього вибити опори, бриткей незграбне, проте живе. Ще й досі, коли я його перечитую, уховаючи посмішку через псевдокрутизну та явні претензії, я бачу істинне лице Гордона Лаченса між рядками друкованих літер. Гордона Лаченса, молодшого, ніж той, що нині живе і пише, безперечно більшого ідеаліста, ніж той автор бестселерів, який більше полюбляє переглядати свої контракти на друк книжок у м'яких обкладинках, ніж самі ті свої книжки. Але вже не такого молодого, як той, що пішов із друзями подивитися на труп малого хлопця, якого звали Рей Бравер. Того Гордона Лаченса, що вже був на півдорозі до втрати свого світла. Так, це не дуже добра оповідка. Її автор надто переймався тим, щоб слухати чужі голоси, замість того, щоб уважніше сприйняти той свій, що йде зсередини. Однак то був перший раз, коли я використав знайомі місцини і свої почуття в літературному творі. І побачивши те, що мене роками мучило у новій формі, формі, над якою я встановив контроль, я відчув жахливу і п'янку радість. Минуло багато років відтоді, як мене навіддала раптова думка про те, що Денні сидить у вбудованій шафі своєї примарної кімнати, де все залишилося таким, як і було колись. Чесно, я думав, що вже геть про це забув, аж ось вона виринає в місті самців, дещо відозмінена, проте контрольована. Я мусив опиратися бажанню багато чого змінити, переписати, оживити, і те бажання було досить таки сильним. Бо зараз мені та оповідка здається доволі ганебною. Та все ж, є в ній моменти, які мені подобаються. Якби в них втрутився цей старіший Лаченс із першими проблесками сивизни у волосі, то від цього вони б здешевіли. Такі моменти, як от образ тіней на білій сорочці Джоні, чи відбитки сліз дощу на голому тілі Джейн, видаються кращими, ніж мають на це право. А ще то було перше оповідання, якого я не показував своїм батькам. Забагато денні в ньому було, забагато Касл-Рока. А понад усе за багато 1960-го. Ти завжди знаєш правду, бо коли поріжешся її гострим лезом чи пораниш ще когось, піде кров.